Elə insanlarla dostluq edin ki, sizinlə eyni səviyyədə olsun. Yaxşı olar ki, mənəvi cəhətdən bizdən üstün olanlarla yoldaşlıq edək. İmam Bagir buyurur. Atam mənə tövsiyə etmişdi ki, bir neçə nəfərlənə yoldaş olun. Nə onlarla yol gedin və nə də onlara söz deyin. Soruşdum ki, kimlərdir? Buyurdu. 1. İlancı 2. Pasik və günahkar 3. Axmaq 4. O kəski qohumlar ilə əlaqəsini kəsmişdi. Günahkar insanla yoldaş olmaq əxlaq və rəftarımıza təsir etdiyi kimi, övladlarımıza da təsir qoyar. Başqalarının bizə qarşı ehtimatsızlığına və suizənlə səbəb olar. Yaxşı insanlar bizdən uzaqlaşar. İmam Əli buyurur, pasir insanlarla dost olmaqdan çəkinin. Çünki təbiətiniz onların napaklıqlarını özünüzdən aslı olmayaraq cəzb edər. Başqa yerdə imam buyurur, səni qəflətə çəkən və həris edən insanla yoldaş olmaqdan çəkin, çünki səni xarlığa giriftar edər və həlak edər. İmam başqa yerdə buyurur, ən böyük silah və dostluq agil insanlarla yoldaş olmaqdadır. İmam Əli buyurur, dost paltarın yamağı kimidir, ona görə də onu özün kimisini seç. Dostluğun meyarı odur ki, dostlar bir-biri üçün rahatlıq mənbəyi olmalı, günahdan uzaq saxlamalı, eyblərini söyləməli elmi və dini inkişaf etməyinizə səbəb olmalı, bir-birilərinə gözəl əxlaq aşılamalıdır. Lakin o dostluq ki, nəticəsi həsət, qeybət, narahatlıq və istirab olar ömrü hədər verməkdir. Bu dostluğun gətirdiyi ziyanlar illər boyu sizin rəftarınıza təsir qoyacaq və hətta övladlarınızda və həyat yoldaşınızda belə bir uzə verəcəkdir. İnsanların sərvətinə, ictimai və siyasi vəziyyətinə görə onlarla dost olmayın. Bu zaman kiçik bir xovuza bənzəyərsiniz ki, içini atılmış iki qarpıza görə suyu aşıb daşar. Lakin tutumu olduğu kimikalar. qalar. Dost seçən zaman ifrat və təhvid etməyin. Hər kəs də harada gəldi dost olmayın. Eyni zamanda insanları da özünüzdən uzaqlaşdırmayın. İnsanlarla ağıl və dini etiqadlarına görə dostluq edin. Hər kim halal və harama riayət edər bizim dostlarımızdır və hər kim bu dəyrədən kənara çıxarsa, özünə və başqalarına zülm edərsə bizim dostluğumuza layiq olmaz.